beliau Bapak-bapak dan hadirin sekalian, para hadirin rahimakumullah. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memudahkan kita untuk kembali bertemu di malam hari ini guna mengkaji satu pembahasan yang sangat penting dalam Islam. Bagaimana peserta presentasi dalam bab di mandal tadi sebelum habis tentang kitab yang ditulis oleh seorang ulama besar di zamannya yaitu Imam Syamsuddin Abu Abdullah Al-Thaqib Ajazi Al rahimallahu taala kitabnya berjudul Ad-Dau penyakit dan obatnya lebih khusus di sini adalah Berhubungan dengan penyakit hati dan bagaimana cara untuk mengobatinya kitab ini ditulis oleh beliau sebagai jawaban dari sebuah pertanyaan yang dilontarkan oleh beliau Oleh kepada beliau Dan hmm. kemudian Dijawab jawaban yang hebat Dan kemudian Jawaban tersebut dibukukan Dan menjadilah maksai kepada kita saat ini Dan diambil manfaatnya oleh kaum muslimin yang membacanya dan berusaha untuk memahaminya Serta mengambil manfaat darinya Maka eh, Pada kesempatan sekarang ini Saya akan membaca naf atau teks daripada perbanyakan tersebut sekaligus jawabannya karena untuk keterangan yang berhubungan dengan pembahasan kita ini sudah uh, kami sampaikan tadi sebelum Bismillahirrahmanirrahim wa bihi nasta'i dengan nama Allah yang maha pengurah lagi maha penyayang dan <coughs> kepadanya lah kita memohon pertolongan sukilat siang sukilat Al-Muqim Al-Hafiz An-Nasir Syamsuddin Abu Abdullah Muhammad bin Syekh Qutbi bin Abi Bakr Al-Ma'ruf bin Sayyid Al-Jauziyah Zada Allah bin Fadl Bahawa suatu hari sebuah pertanyaan disampaikan kepada Asy-Syeikh Imam Al-Allamah yang sangat berilmu Al-Muqim yang sangat Orang yang sangat cermat dalam ilmunya, penghafal hadis dan penghafal Al-Quran, Imam Syamudin Abu Abdullah Muhammad Ibnu Alibag, yang dikenal dengan nama Ibnu Qayyim Al jawziyah semoga Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa memberikan ilmunya kepada beliau dan juga kepada kita yang mengambil ilmu dari dari beliau. Adapun pertanyaannya atau punyikik pertanyaannya adalah ma takulu asfadatul ulama'u a'immatudhini radiyallahu an'hum ajma'il fi radulib ubutuliyah bibaliyahin wa'alima annaha in, wa in istamar Rasulihi asfadat alaihi dunia'u wa akhiratahu wa kadistahada fi jas'iha annafsihi bi kulli tariqin sama ya dad illa tawassulan wa sijda sama jira tu fiha wa ma tariq keterangan dari para tokoh-tokoh ulama para imam-imam penting -imam dalam agama semoga Allah meridai mereka semua tentang seseorang yang diuji atau yang ditimpa bencana ditimpa kemalapetaka Penyakit dalam hatinya Yang ada dia mengetahui Kalau penyakit itu terus ada pada dirinya Maka akan Merusak agamanya Merusak dunia dan akhiratnya Akan merusak kehidupannya Dunia dan di akhirat Dan dia telah berusaha Untuk menghilangkan penyakit tersebut Dalam dirinya Dengan segala cara yang mampu dilakukannya Tetapi Justru penyakit tersebut semakin bertambah parah dan semakin menguap فَمَلْخِرَتُ الْحِي دَفْيَةِ Maka bagaimana cara untuk menolaknya dan bagaimanakah metode yang benar untuk menghilangkan penyakit tersebut وَرَحِمَا اللَّهُ مَنْ أَعَانَ مُبْتَلَمْ وَاللَّهُ فِي أَوْنِ الْأَقْهِ مَا تَانَ الْأَقْهُ فِي أَوْنِ أَقْهِهِ أَقْتُونَ مَأْجُورِ رَحِيمَةُ اللَّهِ Maka Allah s.t. akan merahmati orang yang menolong orang yang menolong seorang yang ditimpa kesulitan dan Allah Subhanahu wa taala akan selalu menolong hambanya. Selama hamba-Nya selalu menolong saudaranya, selalu membantu saudaranya, maka berikanlah fatwa kepada kami. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas Anda dengan pahala yang agung darinya. Rahimakumullah, semoga Allah merahmatimu. Ini pertanyaan yang sangat agung kali. Yang kemudian dari pertanyaan ini itu pun sebuah jawaban yang menjadi kitab ketebal ini Kisah Aja Jawab Jadi ini menunjukkan kepada kita bagaimana Para ulama Benar-benar Bermanfaat ilmu Waktu dan kegiatan yang mereka lakukan Kita ketahui bersama Seperti yang terjadi pada diri Syekhul Islam Taala. Banyak kitab-kitab yang beliau tulis Itu Awalnya adalah pertanyaan seperti kitab yang agung yang sampai saat ini kita ambil manfaatnya. Dalam memahami nama-nama dan sifat-sifat Allah khususnya. Dan dalam pembahasan-pembahasan prinsip-prinsip dasar akhidah al-sunnah dalam Islam. Yaitu kitab al-akidatu al-wafidiyah. Kitab al-wafidiyah. Yang merupakan. Yang, yang asalnya adalah pertanyaan dari salah seorang hobi. Seorang hakim di salah satu wilayah. Di wafid menyampaikan pertanyaan kepada beliau tentang bagaimana pemahaman para ulama al-Qur'an dalam memahami taulih akidah nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu Wataala yang kemudian beliau menulis jawapan tersebut antara salat subuh sampai asar dan diberikan jawaban tersebut dengan lengkap yang kemudian sampai sekarang kita dapatkan manfaatnya dari bertahnya ilmu mereka yang Allah Subhanahu Wataala jadikan apa yang mereka tulis terus mengalir, masalahnya meskipun mereka, meskipun mereka telah pernah meninggal dunia. Maka pertanyaan yang ditanyakan oleh sang penanya dalam kitab ini adalah pertanyaan yang sangat agung, berhubungan dengan sumber keselamatan hidup manusia, berhubungan dengan masalah agama, penyakit dalam agama, penyakit yang berhubungan dengan hati yang merupakan tempatnya iman. Itu adalah sesuatu yang seharusnya mendapat perhatian serius bagi manusia. Kalau berhubungan dengan penyakit badan, paling maksimal akibatnya atau bahayanya adalah binasa meninggal dunia. Yang insya Allah, kalau pun dia meninggal dunia adalah kondisi penyakit tersebut, bisa jadi penyakitnya merupakan sebab yang kuning dosa-dosanya. Jika dia adalah orang yang beriman. Rasulullah s.a.w. Subhanahu wa taala bersabda, "Ma min muzibatin tusibul muslima illa safara Allahu fiha anhu hatta shawbat jashaha." Tidak ada satu musibah, -musibah pun yang menimpa seorang ke muslim kecuali Allah akan jadikan sebagai pelebur atau penghapus dosa-dosanya sampai pun duri yang duri yang menusuknya. Jadi kalau terkena penyakit anggota badan maksimal tubuhnya yang akan binasa itu pun diharapkan dengan penyakit dari akan berfungsi sebagai penghapus dosa dosanya maka ini adalah kebaikan bagi dirinya tapi kalau yang menimpa adalah penyakit berhubungan dengan hati manusia yang nanti akan merusak agama dan keimanannya maka ini merupakan pertanda kebinasaan di dunia apalagi di, di akhirat nanti oleh kerana itulah wajar pertanyaan yang agung ini pantas untuk dilomparkan oleh seorang yang beriman Yang menginginkan kebaikan dalam agamanya Kalau dalam masalah urusan-urusan dunia kita berusaha Untuk bertanya kepada orang yang ahli Bahkan kita harus mencari yang skesialis Karena kita lebih yakin dengan pengobatannya Kenapa dalam masalah agama kita Yang merupakan sebab yang menyelamatkan kita di dunia maupun di akhirat nanti kita hanya melakukan pengobatan yang sekedarnya, atau bahkan kebanyakan dari kita yang merasa terlalu percaya bahawa tidak ada masalah dalam dirinya. Nah untuk bila yang hindari ini adalah peneliruan. Seorang yang beriman menjadikan agamanya itu sebagai harta pokok yang terus dan selalu dipertahankannya. Imam ahli dari kalangan terkemih yang terkenal Al Hasan al basri Al Hasan bin Abi Hasan al basri rahimahullah ta'ala pernah mengatakan Rasulullah Mu'min dinuhu, حيثما دار دار معه لا يخليه في رهان ولا يأمن عليه الريال. Harta utama seorang mu'min adalah agamanya, adalah keimanannya. Di manapun dia pergi, di manapun dia berada, dia akan selalu menjaga dan membawa keimanannya dan agamanya itu. Di manapun dia berada dia akan selalu membawa agamanya. La yu'allifuhu fil rihal katila pernah meninggalkannya. Dalam setiap perjalanan yang dilakukannya, dia tidak pernah melalaikannya, wala yaqaminu 'alaihi ar-rijal dia tidak pernah merasa aman terlalu percaya kepada orang lain dalam hal yang berhubungan dengan kebaikan agamanya. Ini prinsipnya seorang umat maka seharusnya penyakit hati yang banyak menimpa manusia yang berhubungan dengan agamanya berupa misalnya dalam masalah aqidah ada yang belum dipahaminya dengan baik ada masalah-masalah yang berhubungan dengan masalah keimanan ada yang belum dibereskannya dalam dirinya hal-hal seperti ini segera ditanyakan sebelum nanti kita menghadap Allah Subhanahu Wa Taala dalam kondisi hati kita rusak ada keinginan kita yang tidak beres. Bukankah Allah Subhanahu Wa Taala hanya menerima orang-orang yang datang menghadap, menghadapnya dengan hati yang selamat, sebagaimana dalam Firman-Nya: Yaum Adlayan Faumaludwalabanu Ilham Atau Allah Abi Qaisalim. Pada hari kiamat yang waktu itu tidak bermanfaat harta maupun keturunan kecuali orang yang datang menghadap Allah Subhanahu Wa Taala dengan dengan hati yang selamat, hati yang selamat dari berbagai macam penyimpangan, kerancuan-kerancuan yang merusak agama dan keimanan orang muslim maka oleh karena itulah penyakit hati kerusakan dalam agama, ini adalah perkara yang harusnya kita paling takutkan menimpa diri kita oleh karena itu kita berlindung kepada Allah Subhanahu SWT dari, dari hari ini dan Nabi SAW mengajarkan kepada kita doa yang agung yang menunjukkan kewajiban kita untuk memberi perhatian dan harus segera berusaha untuk Menghilangkan sesuatu yang akan membahayakan agama kita. Rasulullah SAW mengucapkan dalam doa dalam hadis yang sahih ucapan beliau: "Wala'ajal mutibatna fi dinna, wala'ajal jurni akbarahminna, wala mablaqil minna." Ya Allah janganlah Engkau menjadikan musibah yang menimpa kami dalam agama kami. Jangan sampai Engkau menjadikan kerusakan yang menimpa kami dalam agama kami. Kalau perutakan masalah dalam masalah dunia, maka biarlah, tapi jangan dalam masalah agama. Walasaj al dunia asbaraham tidak dan janganlah engkau menjadikan dunia sebagai target dan tujuan utama kalian. Naudzubillahinindarik. Ini doa yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan kita harus tahu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak akan meminta perlindungan dari sesuatu kecuali jika sesuatu itu benar-benar merugikan dan Berpotensi membahayakan keimanan dan agama ke orang Muslim Nah oleh karena itu ini merupakan pertanyaan yang sangat baik Untuk diucapkan, untuk dilontarkan Dan pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan masalah agama Harus diserahkan, diberikan kepada orang yang ahli Bukan kepada sembarang manusia Bukan kepada setiap orang yang mengaku mengetahui urutan agama Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran Al Fas'alu ahla jizrihinkum subla ta'alamun Bertanyalah kepada ahli ilmu Orang-orang yang memahami ilmu Memahami ilmu tentang Al-Quran Jika kalian tidak mengetahuinya Dalam hadis yang sahih ayatnya Rasulullah SAW berkata Ala ta'alu ilu jahilu Wa innama sifa'ul iji as-sual Bukankah tidakkah mereka mau bertanya ketika mereka tidak sah dalam urusan agama? Karena sesungguhnya obat dari ketidaktahuan itu adalah adalah bertanya. Maka bertanya kepada Ahlu Sunnah ini, ini merupakan sifat terpuji. Dalam pembahasan yang saya bahas pada pertemuan kemarin tentang masalah takdir, sudah saya bawakan contoh bagaimana perbuatannya orang-orang yang mulia sebelum kita para Dai ketika mereka menangani masalah dalam agamanya. Maka mereka bertanya kepada orang-orang yang ahli, bertanya kepada orang-orang yang berilmu, yang dikenal dengan ilmunya. Ilmu itu harus didapatkan dengan taalum. Inna ilmu bint taalum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ilmu itu didapatkan dengan belajar. Jadi seorang yang dikatakan sebagai ahli, dia mesti memiliki waktu tertentu untuk mempelajari agama, dari guru-guru yang terpercaya, dari ulama-ulama yang bisa diandalkan. Bukan orang yang kemudian belajar sendiri atau tidak diketahui latar belakangnya dalam pendidikan agama, kemudian tiba-tiba muncul sebagai seorang ahli fatwa yang membicarakan masalah ini, yang nanti tentu saja kerusakan yang ditimbulkan dari orang-orang yang seperti ini, namun dilihatkan daripada lebih besar daripada manfaat yang diharapkan. Maka pernah laku ceramah Nabi SAW dalam hadis yang sangat terkenal, riwayat Imam Bukhari dan Muslim sewaktu beliau mengatakan. إن الله عز وجل لا يخذل العلم بزهان، ينزله من قلوب العباد، ولا يخذل العلم بقلوب العلماء، حتى إذا لم يُبقي عنه وفي رواية حتى إذا لم يُبقي عنه استفد الناس مُتَعَلِّقين، وذوي المِنْهِ فضل الله سبحانه وتعالى بالجَلَالِ من تابعينه الذين يُنْكِسُونَهُ. Tetapi Allah akan menghilangkan ilmu satu ini dengan menghasilkan orang-orang yang berilmu Sampai ketika suatu orang yang tidak terkisah lagi orang yang berilmu di dunia ini Maka manusia akan mengambil ikinan-ikinan berujukan-berujukan dalam ilmu agama dari orang-orang yang jari Yang tidak latar belakang pendidikan agama yang benar maka mereka pun ditanya maka mereka berkata tanpa ilmu maka akidahnya dzann wa awallu mereka sesat dalam diri mereka sendiri dan juga mereka menyesatkan orang lain ini hadis sahih dari Imam Bukhari dan Muslim oleh karena itulah ta'awuru rahimatullah kull man tamitsa kalamuhu min ahli zamanika khassatan ini riwayatnya oleh al Imam Al-Barda'i dalam kitabnya Hisarut Sunnah lihatlah semoga Allah merahmatimu Perhatikan dan teliti semua orang yang kamu tanya, yang menyampaikan pemahaman agama di hadapanmu. Para katajilan nawalakan kulan takfisyikin minzalina. Jangan tergesa-gesa diterima ucapannya, jangan segera langsung diterima perkataannya sampai diteliti. Apakah ucapannya itu benar-benar berdasarkan ilmu, berdasarkan petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala? Dalam Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih Dari Nabi SAW Berdasarkan keterangannya para sahabat Nabi SAW Yang langsung menimba ilmu dari Nabi SAW Sehingga mereka Orang yang paling faham tentang Pemahaman agama Islam ini Jadi inilah sesuatu hal yang seharusnya Kita bawa dalam diri kita Untuk keselamatan agama kita Untuk kebaikan diri kita sewaktu Kita menghadap Allah Subhanahu SWT Dengan berusaha untuk memperbaiki hal-hal yang berhubungan dengan keyakinan kita di dunia ini supaya nanti kita dapat menghadap Allah subhanahu wa dengan hati yang selamat. Kita kembali kita baca bagaimana jawaban Syaikh Imam Sufyan rahimahullahu taala. Faqtal Syaikh Hadi Allah anhu. Maka Imam Sufyan semoga Allah Subhanahu wa taala Alhamdulillahi menulisl jawabah. amma ba'du segala punyi bagi Allah ada pun selanjutnya maka dalam catatan Sahih Bukhari dari Hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما أنزل الله جاء أنزل الله صفات dalam catatan Sahih Bukhari dari sahabat jangulia api beliau hakia hua taala anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau berkata Ma anzalallahu da'an illa anzal lahu lahu sifa Allah subhanahu wa taala menurunkan satu penyakit kepada manusia kecuali Allah subhanahu wa taala juga menurunkan penyembuh atau obat bagi penyakit tersebut ini hadis sahih riwayat, riwayat Imam Bukhari. Jadi setiap penyakit ada obatnya. Cuma ada orang yang mengetahui dan ada yang tidak mengetahuinya. Dan Al-Quran adalah sumber bagi apa ini pengobatan bagi penyakit manusia. Cuma karena manusia tidak banyak bisa mengambil manfaat darinya. Tidak paham kandungan dan isinya dengan pemahaman yang benar. Sehingga mereka tidak bisa mengambil manfaat pengobatan yang sangat agung dari kitab Allah Subhanahu wa taala yang suci ini wa sahih muslim min hadits al-jabir bin Abdullah radhiyallahu rasulullah sallallahu alaihi wasallam li kulli da'i dawa fa idza utiba dalam hadis sahih oleh Imam Muslim dari sahabat yang mulia jadi bin Asy'la Rasulullah SAW, dia mengatakan bahawa Rasulullah SAW bersabda, setiap penyakit ada obatnya. Maka jika satu obat, jika satu obat bertemu dengan penyakit yang sesuai dengannya, maka dia akan sembuh dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Ini juga hadis Sahih dari sini. Imam Abi Zubair rahimah taala membawakan beberapa lafaz hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan kepada kita bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sebenarnya telah menurunkan pengobatan-pengobatan bagi penyakit hati manusia apalagi jika itu berhubungan dengan penyakit dalam agama. Tentu saja kalau penyakit-penyakit dalam masalah diri Allah menurunkannya. Maka terlebih lagi penyakit-penyakit yang menghalangi ketepuhanan takwa manusia kepadanya. al quranul Karim yang nanti kita akan dapatkan penjelasannya dari hidupnya. Berulang rahimahullah Taala jelas, jelas menyebutkan kepada kita tentang fungsi daripada syariat Allah Subhanahu Wa Taala sebagai cipta. Warudzilulul Qurani ma huwa cipta ur rawahatul mu'mini dan kami turunkan pada al-Quran itu sesuatu yang Mengulipah obat penyembuh bagi penyakit hati manusia dan sebagai rahmat bagi orang-orang yang beriman. Subhanallah, sumber penyembuh ada di dekat dari diri kita. Terdapat di dalam rumah-rumah kita dan mudah untuk kita dapatkan. Tapi karena kita tidak tahu cara menggunakannya, tidak tahu cara memakainya, maka akibatnya sesuatu yang merupakan anugerah terbesar ini justru kita kita diajarkan oleh karena itulah syarat untuk bisa mengambil pengobatan daripada Al-Quran sebagaimana syarat untuk bisa mengambil manfaat-manfaat manfaat lain dari kitab Allah yang agung dan suci ini adalah harus memahami kandungan isinya harus memahami apa ini maknanya dengan benar sesuai dengan pemahaman yang Allah Subhanahu Wa Taala Ridzoi, yaitu pemahaman yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang belia ditugaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai penjelas makna Al Quran dan juga yang ditahankan oleh sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang mereka adalah orang-orang yang paling sah tentang makna kitab Allah. Ibnu Kailulahuloh Taala mengatakan dalam masalah ini. Walakin ذلك mauquf mauquf ala fahm mahnahu wa ma'rifati al-murad minhu akan tetapi, Mungkin daripada Al-Qur'an untuk memahami hakikat manusia itu tergantung dari sejauh mana manusia bisa memahami kandungan daripada Al-Qur'an dan bisa mengerti isi serta makna yang terdapat dalam Kitab Allah atau kitab suci Allah Subhanahu wa Juga yang semakna dengan hadis ini dalam Musnad Imam Ahmad Nabi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang hadis ini adalah hadis yang Sahih. Jadi dari Usman bin Affan dari Nabi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dia bersabda, Inna Allah limuzil jannin illa antala washiba, alimahu man alimahu wajrilah menjelila. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala tidaklah menurunkan sakit penyakit, kecuali Allah Subhanahu Wa Taala juga menurunkan obat baginya akan tetapi orang yang mengetahuinya maka dialah yang mengetahuinya sedangkan orang yang mengetahuinya maka dia pun tidak tidak sedangkan orang yang tidak mengetahuinya maka dia pun tidak tidak mengetahuinya nah ini semua ada tadi saya yang beliau bawakan di awal sifat ini untuk menggambarkan bahwa semua penyakit itu ada obatnya akan tetapi terkadang banyak faktor-faktor yang menghalangi untuk apa ini, pengobatan tersebut Tidak bisa menyebutkan satu penyakit Misalnya tadi, ya, kosor yang diantar yang jelas adalah dia tidak mengetahui Obatnya, atau ketika dia mengetahui Obatnya, ternyata dia tidak bisa menggunakannya Sebagaimana mestinya, atau ada Faktor-faktor yang lain yang akan dijelaskan Kemudian oleh beliau, Insyaallah. Allah Diterangkan di sini oleh Imam Abdul Qayyid selanjutnya Wahada Dan apa yang diterangkan dalam hadis hadir tadi Tentang, setiap obat Ada penyakitnya Wahada yang unmu adwa alqalbi waruh walbadani wa aliyatiha Apa yang disebutkan dalam hadis ini tentang setiap penyakit ada obatnya maka ini mencakup penyakit dan penyembuhan terhadap hal yang berhubungan dengan hati manusia ruh manusia juga badan manusia Jadi mencakup semua jenis penyakit penyakit lahir maupun batin Sehingga seseorang yang ingin mengobati penyakit hatinya, ingin membersihkan penyakit penyakit pada jiwanya yang berhubungan dengan masalah agama dan keimanan, tidak perlu mencari jauh-jauh sumber -jauh penyembuh penyakit tersebut. Ada dalam petunjuk Allah dalam Al-Quran dan Hadis Hadis yang terakhir dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak perlu mencari jauh-jauh. Tidak perlu dengan mencari amalan-amalan tertentu yang tidak bertujuan dari petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala. Ini tidak dibenarkan dalam agama. Semuanya telah ada dalam petunjuk Allah SWT yang sempurna. Kalau sahabat yang mulia Huzaifa Ibnul Yaman RA pernah ditanya oleh salah satu Yahudi. Yang pertanyaan ini kelihatannya untuk mengedet. Tapi ternyata dijawab dengan jawaban yang justru menunjukkan kesempurnaan Islam. Huzaifa ditanya oleh orang Yahudi ini. Kad arlamakum nabiyukum kull shay' hatta qira'ah. Apakah benar Nabi kalian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mulia telah mengajarkan segala sesuatu kepada kalian kepada umatnya sampai masalah qira'ah ada adab dalam buang air besar? Apakah benar dia telah mengajarkan semua masalah sampai masalah ini? Maka dijawab oleh Salman Al-Farisi dengan mengatakan, Ajar, Betul." Nabi Shallallahu wa Alaihi Wasallam telah mengajarkan semuanya. Walakad nahana an nastaqlil ibla sabi baulin au biqalit. Sungguh beliau telah melarang kami untuk menghadap hadap ibla ketika melakukan buang air kecil atau buang air besar. Maka kalau dalam masalah yang seperti ini saja yang bisa dilakukan oleh manusia secara fitrah, Nabi Shallallahu wa Alaihi Wasallam mengajarkan adat-adat yang baik agar dalam masalah seperti ini kita bisa melakukannya dengan baik sehingga bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apalagi dalam masalah-masalah zakat -masalah yang berhubungan dengan penyakit hati manusia. Dan saya serahkan pada Bapak Dimas tadi bahawa ini hati manusia adalah tempatnya iman, tempatnya tauhid, maka mestinya ini tidak akan mungkin luruh dari agama Islam yang diturunkan untuk apa ini e, memberikan kebaikan bagi manusia Yang mana kebaikan yang tersebar, terbesar bagi mereka adalah kebaikan Dan ketemuan dengan penyakit hati mereka Yang ini justru menunjukkan kepada kita tentang Sempurnanya agama Islam ini Nah oleh karena itulah Rasulullah s.a.w. menciptasi petunjuk yang beliau bawa dalam hadis yang sahih Riwayat Imam Bukhari dan Muslim Sebagai seperti air hujat Rasulullah s.a.w. bersabda Inna ma sala ma bihi min al-huda wal 'ilmi kama talaytin athaba ardh. Sesungguhnya perumpamaan dari ilmu dan petunjuk yang Allah bawa dari Allah Subhanahu wa taala adalah seperti perumpamaan hujan yang baik yang Allah turunkan ke bumi. Maka sebagaimana fungsi hujan adalah untuk menghidupkan tanaman tanduk, memberikan manfaat dengan airnya bagi makhluk hidup yang mendapatkannya maka demikian pula fungsi daripada petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala untuk menghidupkan hati manusia membersihkan kotoran-kotoran padanya serta menyembuhkan penyakit-penyakit -senyak yang menghalangi kesempurnaan takwa dan keimanannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala jadi ini mencakup semua hal anggota badan maupun hati manusia kata beliau wa kuadja'ala nabiyu sallallahu alaihi Wasallam al-jahla da'an wa da'ala da'wa'ahu dan tunggu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wa telah menjadikan kemunahan ketidakpahaman terhadap masalah agama ini termasuk penyakit yang pengobatannya adalah bersahaja kepada orang-orang yang berilmu. Tapi anehnya kebanyakan orang, bahkan orang Muslim juga seperti itu banyak, yang mereka tidak faham urusan agamanya, bahkan banyak masalah-masalah yang berhubungan dengan kewajibannya. Tapi dia tidak merasakan ada penyakit dalam dirinya. Apa sebabnya? Apa sebabnya? Maka jawabannya, karena penyakit tersebut sudah demikian parah. Penyakit demi tersebut sudah demikian parah, sehingga mungkin dengan sebab itu dia tidak merasakan lagi hal yang seharusnya dirasakan sebagai kesakitan yang luar biasa, terlalu lebih dari ini. Ini keadaannya. Dia mungkin impak kejadian tidak faham dalam urusan agamanya yang dengan itu dia terhalang dari menyempurnakan kedekatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ketahui orang yang terhalang hatinya dari Allah karena penyakit, maka inilah orang yang benar-benar terpenjara dengan kesungguhnya. Kata Ibnu Taimiyah Rahimahullah taala, Al-mahfuz man an rabbih wa al-mahsur man Orang yang terhalangi atau terpenjara itu adalah orang yang terpenjara Terhalangi hatinya. Dari mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan orang yang tertawan itu adalah orang yang ditawan oleh hawa nafsunya. Jadi kebodohan itu adalah penyakit dan obatnya adalah bertanya kepada orang yang berilmu. Seperti yang sebutkan dalam hadis lain riwayat Muhammad Daud dengan sanad yang Hasan juga dari Jabir bin Abdullah Albi Albaalaaanur tentang kisah yang saya terikat bacakan dengan terikat ketika beberapa orang sahabat melakukan sahabat. Kemudian salah seorang dari mereka tertimpa batu, sehingga menjadikan luka yang besar di kepalanya. Ketika di malam hari dia tertidur maka dia mengalami istilah, mimpi basah, sehingga dia harus mandi, mandi-junuk. Maka dia bertanya kepada para sahabat yang lainnya, maka mereka kemudian mengatakan, dia bertanya, Al-Qadiyu Nabi Ruf, tentang kisah yang berhubung, apakah kalian menganggap aku bisa mengambil keringanan untuk tayammum dan tidak perlu mandi karena pertimbangan duka ini maka para mereka menjawab mana didhulaka rukhsah wa anta taqilu al-ma kami tidak mendapatkan keringanan bagimu karena kamu mampu untuk menggunakan air akhirnya dia pun mati dengan pertimbangan tersebut maka dengan apa ini dia pun mandi dan kemudian dia meninggal dunia maka ketika mereka sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menceritakan peristiwa ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau mengatakan, katahu mereka telah membunuhnya. Katalah Allah telah kalah mereka. Alaswa so al Islam ya, kenapa mereka tidak bertanya? Mereka kenapa mereka tidak merujuk kepada orang yang berilmu ketika mereka tidak paham dalam masalah agama? Fa inna maqfaul i'atul al, karena sesungguhnya obat dari ketidaktahuan itu adalah bertanya. Jadi perhatikan di sini, nabi menyebutkan al i'at itu sebagai penyakit. Yang penyembuh atau obatnya adalah asu'al. As Berbunyi: Inna makanayakhi ayatayam mama, wai'firu wa ya'atiba wa ala jurhii hirfatan, tuma yamtuha aliha wajilu ta'iru dzadi. Wa Padahal cukuplah. Jika dia mengalami keadaan seperti ini, dia melakukan tayamu, yang kemudian setelah itu dia bisa melaksanakan sholat dan ibadah-ibadah yang lainnya yang Diwajibkan untuk bersuci padanya. Nah inilah. Uh, keterangan dari Nabi Qalallahu Alaihi Wasallam. Fa'attara amran jahla da'un. Wa'anna sifahahu as-so'al. Dalam hadis ini. Nabi Qalallahu Alaihi Wasallam memberitakan bahawa. Sebuah dohan itu adalah penyakit. Dan obatnya adalah dengan, dengan bertanya. Tidak ada. Ya, ini itu tidak Maka. Uh, untuk kajiannya insyaAllah akan menunjukkan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan kita untuk meneruskannya pada pertemuan-pertemuan yang akan datang dengan kaufik dan sarungnya darinya dan tentu saja saya berharap untuk pertemuan nanti selanjutnya kalau kita dimudahkan lagi untuk melanjutkannya ampun sudah pegang sosok kopi dari kita ini, biar kita uh, belajar ya belajar dan berusaha sama-sama membaca yang ulama dan kita terjemahkan agar kita bisa mengambil manfaat masalah dalamnya. Jadi tidak hanya kita ini juga termasuk penyakit yang harus diobati dengan cara kala apa-apa kalau tidak bisa membeli, membeli acil. Cukup ya. Barallahu wa ta'ala umbarana wa samari ali wa ashabihi wa man tabi'ahum min ba'di yauma wa akhir da'wana ila anhu rabbil alamin. Hanallahu wa Muhammadin ta'ala la yaqtan Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.